În hotarul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El ni te a adus, Să, să noi, Harul vieții noi. FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 13, VERSETUL 14 Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Duhovnicește înțelegând, drumul adevăraților slujitori ai lui Hristos este numai înainte și niciodată înapoi. acesta este drumul luminii. Istoric vorbind, Pavel și Barnaba nu s-au oprit în Perga ca să vestească Evanghelia, deși mai târziu a luat ființa aici o adunare creștină. Cauza pentru care nu s-au oprit, nu o știm. Presupuneri sunt că fiind un timp prea călduros, poporul era retras în localitățile de munte, iar apostolii nu aveau cui să propovăduiască, sau că Pavel s-ar fi îmbolnăvit de friguri în mlăștinoasa Perga și astfel au plecat într-un ținut montos. Sau că în Antiohia Pisidiei se aflau multe sinagogi și în felul acesta aveau ușe deschisă pentru cuvânt. Și-au urmat drumul și au ajuns. Cei născuți din soarele neprihănirii înaintează în fiecare zi spre ținta pusă de mântuitorul lor și ajung cu bine acolo. Și au ajuns. Toate ajungerile noastre sunt cu putință numai dacă urmăm drumul înainte. Înapoi nu este drum pentru raza de lumină ori înaintezi, ori te stingi, dar înapoi nu mai poți merge. Acesta e adevărul. Au ajuns în Antiohia din Pisidia. Despre Antiohia Pisidiei se știe că a fost cetate zidită de Seleucus Nocator în jurul anului 300 Hristos, pe partea munților care separau provinciile Frigia de Pisidia. Pe aici trece drumul ce lega Efesul cu Orientul care a ajuns colonie romană. Noi stăpâni au declarat Antiohia cetate liberă, iar regii să le ucizi au dat aceleași privilegii și evreilor și grecilor, de aceea s-au colonizat aici mulți evrei, întemeind sinagogi. În ziua sabatului au intrat în sinagogă. Nu pentru închinarea în sinagoga Antiohiei au făcut atâta drum slujitorii lui Hristos, ci pentru ca să vestească Evanghelia mântuirii la păcătoșii care se aflau acolo. Să nu intrăm în niciun loc unde n-am putea fi folositori oamenilor în vederea mântuirii și desăvârșirii lor în Isus Hristos. Nu pentru noi trebuie să mergem într-un loc sau altul, ci pentru oameni, pentru folosul lor duhovnicesc. Și au șezut jos. Numai în sabat, în odihnă, se poate face cu adevărat lucrarea Domnului în sufletele oamenilor. În sabat se poate intra în sinagogile lor fără pericolul influenței rele. În orice sinagogă sau în orice grupare intri, să faci lucrarea Domnului dintr-o stare de sabat, adică de odihnă și de smerenie, să te așezi jos. Bucuria păcii, tu mi-aduci chiar când bate jurul groaznice pur tu lumina vieții ce lei ne a pus-se mânghere suflet mea du tu lumina vieții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 Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți! Desigur că cea din grijă a apostolilor când au intrat în Antiohia va fi fost să găsească un loc de găzduit. Poate chiar în căutarea aceasta au început vorba despre Domnul Isus Hristos cu cei cu care veneau în legătură, apoi poate că așa au fost câștigați pentru Mântuitorul nostru mulți din credincioșii din Antiohia, adică prin aceste stări de vorbă. Dar rostul apostolilor în Antiohia nu era numai să stea de vorbă cu câțiva. Ei merg chiar în sinagogă unde venea lume multă folosindu-se de acest prilej pentru a vesti mântuirea prin Domnul Isus Hristos celor adunați acolo. Duhul Sfânt care i-a trimis a fost de față și le-a dat putere să vorbească și să trezească cugetele ascultătorilor. Ce lucruri minunate pot să facă oamenii când se lasă călăuziți de Duhul Sfânt! Apostolii dau la o parte orice fel de gând de mai înainte cu privire la intrarea lor în sinagogă și mânați de Duhul Sfânt, vestesc oriunde și oricui mântuirea în Domnul Isus. În felul acesta au mers ei pe urmele Domnului Isus, în felul acesta să mergem și noi. Fruntași sinagogii au trimis să le zică: Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Duhul Sfânt a pregătit ogorul pentru lucru. El a pus în inima fruntașilor sinagogii gândul să îndemne pe apostol să ia cuvântul. Să fim predați cu totul în mâna Domnului Isus și El prin Duhul Sfânt ne va pregăti totul, pentru ca lucrarea Evangheliei să se facă hotărât și cu mult spor prin noi. După citirea legii și a prorocilor Fruntașii sinagogii, după citirea legii și a prorocilor, au întrebat pe Pavel și Barnaba dacă au să spună un cuvânt. Adevăratul urmaș al Domnului Isus Hristos, după orice lucrare a altuia și în orice împrejurare, are de spus un cuvânt sau să ia o atitudine, mai ales când îi se cere acest lucru. Frații mei, ca să putem spune un cuvânt bun și adevărat, atunci când suntem chemați să-l spunem, trebuie să fim mereu plini de cuvântul vieții, de Hristos, de litera și Duhul Noului Testament, de trăirea vieții neprihănite, așa ca Domnul Isus. Menirea noastră pe pământ este una singură, să fim o mărturie vie pentru Mântuitorul nostru, ca să putem atrage și pe alții la El. Sfântul Apostol Pavel, când a început să vorbească iudeilor din sinagogă, a ajuns îndată cu vorbirea la Iisus Hristos. Așa trebuie să fie și vorbirea noastră, în orice timp și în orice loc. Dacă aveți un cuvânt, vorbiți! Iată aici o condiție principală pentru slujitorii lui Hristos. Dacă aveți, dați, dar dacă nu aveți, nu vă ridicați să dați. Ce să dai dacă nu ai? Dacă ai pâinea vieții, dă -o. dacă nu ai, nu da vorbe. Cine se satură cu vorbe? Să fim totdeauna gata pentru a rosti un cuvânt de îndemn pentru norod. Dacă locuim prin credința în Hristos și dacă El cuvântul locuiește în noi, avem totdeauna un cuvânt bun pentru fiecare. Cuvântul îți dă cuvânt. Numai dacă avem un cuvânt să vorbim. Dacă n-avem cuvânt, Hristos este cuvântul să nu vorbim. Când te stăpânește în totul Hristos să vorbești în fața norodului, altfel să nu vorbești, căci nu faci o lucrare bună, ai mare grijă de starea ta lăuntrică. Versetul 16 Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, Bărbați, Israeliți, și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Pregătirea ascultătorilor este absolut necesară când vrei să vorbești despre adevărul lui Dumnezeu. Prin ridicarea în picioare și prin mișcarea mâinii, Sfântul Apostol Pavel căuta să îndrepte privirile și inimile norodului spre cuvântul lui Dumnezeu. Era pentru prima dată când cuvântul Harului Lui Dumnezeu răsuna în acel loc, de aceea trebuia liniște și atenție. Da, are mare însemnătate poziția trupului când începi să vorbești cuvântul Lui Dumnezeu. O poziție nepotrivită a trupului și a Duhului împiedică pătrunderea cuvântului în inima ascultătorilor. Să fim deci atenți când vorbim ca să avem o stare potrivită înăuntru și în afară ca mărturia noastră să fie adevărată. Altă condiție pentru ca vorbirea să aibă urmări binecuvântate este să fie liniște din partea ascultătorilor. Zadarnică va fi vorbirea când cei cărora le vorbești discută între ei sau se mișcă încoace și încolo. Acolo unde nu sunt urechi care să asculte, nu te mai obosi cu vorbirea. Nu arunca mărgăritarele adevărului într-o acă porcilor. Domnul Isus spune acest lucru. Să te ridici din toate ale tale și așa să vorbești despre Isus. Pavel s-a sculat. Numele Pavel, după cum s-a mai spus, înseamnă cel mic, smerit. mai smerenia se scoală să vorbească, pentru că nu mai ea vorbește adevărul. Și a zis, bărbați israeliti. De ce nu fi spus bărbați evrei? Duhul Sfânt prin gura Sfântului Apostol Pavel căuta să trezească în inima ascultătorilor gândul la chemarea lor de odinioară ca popor ales de Dumnezeu să-i poarte luptele pe pământ. Așa lucrează Dumnezeu și cu noi, poporul Său Sfânt din nou legământ. Ne trezește mereu și ne aduce aminte de chemarea noastră ca să ne purtăm într-un chip vrednic de ea. Și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Probabil că în sinagogă erau și prozeliți oameni dintre neamuri care au primit legea dată prin Moise. Aceștia nu erau israeliți, dar erau temători de Dumnezeu și ei trebuiau să asculte cu toată atenția cuvântul Harului dumnezeesc. Temerea de Dumnezeu este o condiție a ascultării de Dumnezeu. Nimeni nu poate asculta cu adevărat de Dumnezeu dacă nu se teme mai întâi de El. Cine se teme de Dumnezeu se cunoaște prin ascultarea de El. Bine cuvintarea, svântași alea de la tronul miliei se revărsăm plin, și o adâncă pace în inima se la. Este suferința Toarnă-l ei alii, Și-o adâncă pace Inima Se lasă Este suferința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 A vorbi despre istoria mântuirii lui Dumnezeu, adusă oamenilor, este datoria sfântă a oricărui slujitor al lui Dumnezeu, a oricărui martor credincios al Domnului Isus Hristos. În vederea aceasta a fost așezată și cina Domnului. Orice creștin adevărat trebuie să mărturisească și să înalțe cu putere jertfa Domnului Isus și întreaga lui istorie pământească. În felul acesta pot afla sufletele calea mântuirii. Dumnezeul acestui popor, Israel Dumnezeu este, în primul rând, Dumnezeul celor credincioși. Pe ei îi are El în vedere mereu, ca prin ei să aducă și pe alții la mântuire. Cu neamurile celelalte Dumnezeu nu are nicio legătură, afară de faptul că le dă ploaie, rouă și căldură ca să trăiască. Dumnezeu alege, ridică și izbăvește pe un om în vederea împlinirii planului său. Dacă vrea cineva să fie ales, să asculte cuvântul Evangheliei și Dumnezeul va naște din nou, îi va da un loc de cinste în casa lui și îi va încredința o slujbă frumoasă în lucrarea lui. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului. Timpul și locul suferinței pentru cel credincios este timpul și locul cinstirii. Egiptul a fost locul unde Dumnezeu a cinstit pe poporul său Israel. Suferința pentru adevăr este treaptă de înălțare spre slavă. I-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Jertfa a fost brațul puternic al lui Dumnezeu pentru izbăvirea poporului său din vechiul legământ. Jertfa lui Dumnezeu, Fiul său Iisus Hristos, este brațul său puternic care izbăvește pe poporul noului legământ. Nici o altă putere izbăvitoare din robia păcatului și a morții nu există în univers afară de puterea jertfei Domnului Iisus pe crucea de pe Golgota. Versetul 18 Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Păcatul neascultării noastre de Dumnezeu și de cuvântul lui scris este o lovitură puternică pe care i-o dăm ori de câte ori să vârșim acest păcat. Poporul lui Israel în timpul pribegiei lui prin pustie spre Canaan s-a răzvrătit de multe ori împotriva lui Dumnezeu prin neascultarea și poftele lor. Totuși Dumnezeu nu a renunțat la ei, ci i a pedepsit, i-a curățit și i-a purtat mai departe spre țara făgăduinței. Să nu silim pe Dumnezeu să întrebuințeze nuiaua asupra noastră prin faptul că ne abatem de pe calea voii sale. Iar aceasta, pedeapsa pe care ne-o dă, e o suferință pentru el, căci de pedepsit trebuie să ne pedepsească în vederea îndreptării noastre. Dumnezeu este îndelung răbdător față de noi credincioșii lui, care prin purtarea noastră de multe ori îl măhnim. Dar este de dorit să nu-l facem să sufere din pricina purtării noastre prin pustia acestei lumii. 40 de ani le-a suferit purtarea. Numărul 40 este numărul maturității. Există o maturitate în toate privințele și în suferință. Poporul lui Israel n-a intrat în Canaan până nu s-a maturizat în viața de legătură cu Dumnezeu, în cunoașterea lui. Le-a suferit purtarea. Să mă întreb mereu la sfârșitul zilei sau al unei părți din zi, se bucură sau suferă Dumnezeu din pricina purtării mele? Cum mi-a fost astăzi purtarea? Numai ascultarea mea întreagă de cuvântul său întreg bucură pe Dumnezeu. Orice ascultare este urmată de o binecuvântare pentru suflet și o bucurie pentru Dumnezeu. Noi vrem să avem copii ascultători, dar noi înșine nu vrem să fim ascultători de Dumnezeu, spunea Spurgeon. Jugul ascultării de Dumnezeu este greu numai atunci când eul nu se află pe cruce. La plinirea vremii Anceta nceta durerea Căci hotar la toate Doamne, Tu ai put După suferința Vine mângâierea După chinul morții Viața fără pus, Versetul 19 Și după ce a nimicit șapte popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Gânduri duhovnicești Și după ce a nimicit? Este o condiție pusă de Dumnezeu pentru ca să ne dea harul său felurit. Este un după ce care trebuie împlinit și apoi ne vom putea bucura de lumina dumnezeiască a tainelor sfinte și vom trăi biruințe cerești aici pe pământ. Toate acestea sunt cu putință numai prin credință, prin credința dată de Dumnezeu Sfinților. Cineva spunea, toată ființa noastră fără credință este pleavă plutitoare pe ape tulburi. După ce a nimicit șapte popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire. Lucrurile pe care trebuie să le facă israeliții nu le face Dumnezeu în locul lor. El le dă putere ca să lupte, dar ei trebuie să lupte și să nimicească vrăjmașii. Dacă nu luptau, nu intrau în stăpânirea țării. Și noi la fel, numai după ce nimicim pe toți vrăjmașii din lăuntru, toate pornirile firii vechi, intrăm în moștenirea lui Dumnezeu. Pacea și odihna mântuirii, bucuria rodirii și lumina cunoașterii tainelor adevărului. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi, dar tot prin Harul lui Dumnezeu care ne-a pregătit totul. Numărul șapte arată întregul, desăvârșirea. După ce nimicesc desăvârșit pe toți vrăjmașii, intru în moștenirea lui Dumnezeu. Cel mai mare vrăjmaș este euul meu. Sunt sărac duhovnicește din pricina că euul se află pe tronul vieții mele. Comorile dumnezeiești nu pot fi câștigate decât cu prețul răstignirii firii vechi le-a dat moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Istoric vorbind, acest timp este cuprins în intervalul de la moartea lui Iosua și până la Samuel, perioada judecătorilor, care numără aproape 450 de ani. Traducerea de față în acest loc e puțin neclară. În alte traduceri textul este redat astfel. Și după aceea, ca la 450 de ani, le-a dat judecători până la Samuel prorocul. Le-a dat moștenirea pământului lor, căci după ce au dorit să aibă împărat, pământul și ei înșiși nu mai erau ai lor, ci ai împăratului. Adevărul acesta este arătat limpede în întia carte a lui Samuel, capitolul 8, de la versetul 11 la versetul 18. Versetul 20 După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Gânduri duhovnicești După ce nimicești, cele șapte popoare de despărțire făcută de păcat în lume, primești din partea lui Dumnezeu judecători desăvârșiți, și anume minte sănătoasă, cuget sănătos, credință sănătoasă, vorbire sănătoasă. Când Dumnezeu îți dă judecători, aceștia te călăuzesc sigur pe calea ascultării de El. Niciun judecător pus de Dumnezeu nu s-a ridicat împotriva Lui. Nu tot așa au fost lucrurile cumpărații puși de oameni. Aceștia de multe ori s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu prin faptul că s-au alipit de idoli. Când Dumnezeu îți dă un dar, ți-l dă pentru viață, pentru apărarea și fericirea ei, privește cu credință și vei vedea bine adevărul acesta. Judecătorii dați de Dumnezeu poporului lui Israel erau izbăvitorii și păzitorii lui. Duhul Sfânt îi numește eroii credinței. Judecători până la prorocul Samuel când ajungi până la Samuel, nu mai ai nevoie de nimic. Samuel în înseamnă Dumnezeu a ascultat. Dumnezeu este supremul bun de care are nevoie omul și El ni s-a dat întreg prin Domnul Iisus Hristos. Efesen 4,13 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților până vom ajunge. Abia după ce vom ajunge, nu mai avem nevoie de aceste ajutoare. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 14 la versetul 20.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 a făcii Tu mi-aduci Iisuse Chiar când batem în groaznice furturi Tu lumina vieții cele-i neapuse din gher în suflet durerea mea Domn, tu lumina vieții ce lei negapu se mânghere în suflet Cuvântarea, Sfinte și Aliase. De la tronul miliei se revarsă sen plin. Și o adică pace, inimă se la... Te sufere din zâm, alii, Împlinirea vremii a durerea, Căci la toate, Doamne, Tu ai pus. După suferință vine mângâie, după-ci nu le viața fără pus după suferința vine înmânzgie după-ci Shots